Маестро і вирішує, якого значення надати шестирці у компанії двійки о такій ранній годині. Вирішивши, звертає заріг і опиняється на початку вулиці Нестерова. Перше відчуття, коли стоїш між високих, вузьких цегляних берегів, протяжність. Як правило, Люди, котрі випадково забрідають на Нестерова, не вірять, що у Львові може існувати така пряма і непропорційно вузька вулиця. До того ж, така довга Не вірять, а тому забувають. А коли надибують знову, в чергове не вірять і забувають. Маестро не був тут, певне, років зоп'ять. Можливо, теж. Трохи почав сумніватися. У спину б'є масивний порив вітру і валить маестро на землю. Над головою проноситься здичавілий кульок і швидко падає у перспективу. «Значить, воно все ще тут», – думає маестро, підіймається на коліна і, скориставшись із-за тиша, підлазить до стіни. На Нестерова, скільки маестро себе пам'ятає, дули потужні протяги. Колись тут було чутно, як ходить потяг. Правда, незрозуміло звідки. Напевне, це вітер. Ще один порив вітру закручує обгортку від морозива кудись вгору. Здовж стіни, в яку втискається маестро, тягнеться напис. «Я шизію від свободи!» Через весь напис, мов нічого й не сталося, мирно крукує перше весняне сонечко. Канешна. впізнає власну роботу маестро і згадує руки, коли свобода змушувала його шизіти і рубати пальці. Свідомість збирається у фокус, і світ наче вибухає товстим шрифтом. Маєстро глибоко втягує повітря, рахує до чотирьох і повільно видихає. Одною рукою він притискає валізу до серця, а іншою допомагає собі піднятися. Поки що все тихо. Після такого затища завжди бувало кілька хвиль сильного вітру. Їх він любить найдужче. Легенький вітерець крутить пилом, на вулиці все стихає. У розламі поміж будинків видно, як вітер жене молоді хмари. Маестро виходить на середину вулиці і сідає навпочіпки, ніби збирається плигати через коня, напружує ноги. Як тільки маестро видихає повітря, чути сильний порив вітру, маестро вистрибує жабою в саму течу, але підскакує надто повільно, і хвиля вітру спершу підхоплює, потім ударяє ним об землю. Проїхавшись на чемодані, завбачливо притиснутому до грудей, маестро втискається в асфальт і перечікує, коли мене порив. Ходити по Нестерова, не зігнувшись, неможливо. Маестро знову займає вихідну стійку, наче мураш наміряється заплигнути на пролітаючу повз нього бабку. Порив вітру, здирає його з землі, підіймає надхідником метри на два і несе, несе, несе. алелуя, матко Боска, падує. Ні-ні-ні, несе, несе, несе. Оце так, ого-го! Маестро відчуває, як його переважує вліво і наступної миті чує глухий удар. Із нього вибили видих свого грішного тіла об стіну. «Я можу!» «Хо-хо! Я можу! Я перемагаю!» – каже він біло-блакитному небу і починає підійматися. Усе ще тручи задницю, усі діти божі падають на дупу, маестро задоволено сміється і щось вигукує до вітру, поки нарешті не зникає в проймі будинків, залишаючи весняні вітри вулиці Нестерова, небові і цеглі стін». Спускаючись по Сахарова, маестро повертається думками до коклюшів та їх останньої території. Непогано б перетворити їх руїну на таку собі твердиню суб'єктивізму. Виростити для експерименту якусь субкультурку, розробити щось на зразок естетичного маніфесту, підшивки текстовізій як джерела абсолютно суб'єктивного тлумачення назв та імен. Назвати якось велично і вселенсько. Барокко тиші, чи опера скрипу, скажімо, чи навіть кабуки бога. Тут маестра пронизує спалах думки, хоробрий крок, і він чує впевнені слова, якими це можна описати. Осяяні світлом параш. Неопубл. 2003 рік. Наступність поколінь нагадує асфальтоутрамбовувач. Старе покоління щораз відтягує свій кінець, і коли людству чергове хочеться скинути мегалітичну мушлю пам'яті, постійно переводить стрілки на інших. Тому покоління, котре відходить зі скрипом, це не якесь там коліно шістидесятників, вісімдесятників, чи «Господи, помилуй, скажіть алелуя», Дев'яностиків. Під скрип думок відходить покоління L «Дженерейшн Логос». Покоління, яке говорило найбільше. Воно говорило і говорило, і не могло заткнутися навіть тоді, коли й сказати вже було нічого. пригнічене невичерпністю слова, котре так і не дозволило бути зрозумілим, бодай собі, самому. «Скажіть аллилуйя!» і ви врятовані скажіть це с к а ж і т М'який знак скажіть тисячолітнє царство слова зникає за куртиною скрипу називання губиться і не може більше знаходити нових знаків для доби без назв Найвульгарніше, що вдалося вигадати, назвати цей кінець кінців постмодернізмом. Зайвий доказ того, що «Доба без назв» справді поза означенням, а номінуюча свідомість принципово не здатна переступити поріг тиші. Єдине, на що в неї великі яйця, так це ходити над прірвою неозначеного різними кладочками-префіксами на кшталт Нео, псевдо чи Поц, Світ змінився, людство роздирається в поліфонії, і кожен крик тут заклик до тиші воно шукає тиші в героїні, в алкоголі, в потенційній можливості вимкнути мобільні телефони. Навіть слово люди пробують обернути на тишу, але описуючи її. Усе одно не замовкають. Людство уже так давно прагне тиші, що єдиний вихід для себе бачить у катастрофі, у трагедії небаченого досі масштабу, яка змусить завмерти цілий світ у розпачі. Бо основне, чого навчило слово, це скорбота над самим собою й утраченою цілісністю. Та... Перш ніж пронесеться думка «Це не з моєї вини, я тут ні до чого», планета отримує вимір'яну секунду світового безмов'я. Цього виявиться досить. Слово «лусний» осиплеться. І щоб не йшло вслід за тишею, світло звуку, трансценденція шрифта у пробіл, ряди знаків оклику, що розчиняються поміж факторіалів безконечності, Усе це буде великим переходом у відчуття. Перш за все – у відчуття тиші. Люди тиші будуть останніми, хто поставить крапку у тексті, поза як вони перші, не зацікавлені у доставлянні після крапки і ще пари. Їх більше не манить естетика коми. Вони – це новий вимір крапки новий намір точки, яка перетворюється на зріз нитки, безконечний тунель у глиб чистого аркуша. Спочатку було слово. Потім була